Bona nit a tothom, bigatans i bigatanes, de nou al 90.3 de la l'AFM Ràdio Vic, en aquesta segona edició del de 300. Recordem que és aquest programa que promou la regidoria d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament de Vic per tal de donar a conèixer allò que entenem que és ben bé el teixit nerviós de la ciutat és a dir, les seves entitats, la vida associativa tot allò que la gent fa simplement per altruisme, per ganes de fer coses pels altres, per disfrutar ells i en definitiva, per anar fent pujar també la cohesió social i tot allò que pretenem, en el fons totes les persones que és gaudir de la màxima felicitat possible recordarem el nostre equip habitual la Cris Uriel, bona nit, bona nit com estem? Bé. Berta Riarola, bona nit. bon vespre i la Txell Rubina, bona nit. Bona nit, és aquí la... És aquí sí, eh? sí. sí. sempre tenim aquest joc dels eh? noms. És el noms. joc aquest, eh, Joan? I qui us parla, del doncs Joan López, en nom de, de tot l'equip. Recordeu ja que dimarts passat vam fer la primera sessió, la qual vam donar entendre quines seccions més o menys habituals tindríem. Avui mirarem de fer-les totes perquè a l'hora de fer el guió som molt creatius però hi vegades a l'hora del temps aquests ens queda curts, el temps radiofònic doncs té les seves pròpies pauses. Eh, recordem que també les parts principals del programa és la seva, la seva entrada de les entitats, avui també tenim la representació de tres i que tot seguit, després de les paraules de la Cris que ens situarà en quin moment de la campanya estrem del Sumem 300, després us les presentarem Tot seguit, endavant Cris Hola, bona nit uh, Bé, en aquests moments tal troba... com us informàvem la setmana passada estem en plena fase de preparació de la campanya del Sumem 300 que és la campanya de promoció per donar a conèixer les entitats de Vic i en aquests moments estem ja maquetant tot el, tota la part gràfica, després d'haver-nos fet la foto el dissabte a les escales de la plaça major, que va anar fantàstic. I, perdó, a les escales de la catedral, perdoneu. De la plaça major davant de la catedral. Li hem conviat el nom. Eh, M'estàvem posant molt nerviosa. I, I res, estem en el procés de preparació de tot. I com us vam informar la setmana passada, això no sortirà fins a mitjans d'abril. Per tant, bueno, els últims retalls. Perfecte. Doncs, si us sembla, donem pas ja a la que és la, entenem, la part més important de, del programa i el motiu de, de ser del mateix, que és la presència de les entitats. Dèiem que avui ens acompanyen tres. Comencem presentant les persones, l'Amèlia Romero i la Sandra Basto, amb nom del Comitè Cívic colombià. No estàs fi, posa'm els noms, eh, Joan? L'Angèlica. No estem fins, evidentment, amb els noms, l'Angèlica, l'Angèlica Romero, perdoneu-ho, sí. El Comitè Civic Colombià, que està creat des de l'any 2004, només hi una, una breu referència, i és membre de la coordinadora d'associacions d'immigrants de la ciutat de Vic, i ja ens explicaran a ells, eh, bàsicament, a què es dediquen, quines són les seves finalitats socials. Després tindrem el Carles Puigferrat, del grup eh, Sardanista Riellera, una entitat creada el 1948, és a dir, realment veterana ja en el teixit associatiu Bigatà, i que en aquests documents compta amb quatre colles i amb un projecte eh, que també ens explicarà molt important, que es diu genèricament No Giri Escova. I per últim, la presència de la Maria Balàs, en nom de l'Associació dels Minuts Físics de la comarca d'Osona Creada l'any 1981 i que té en aquests moments sobre uns 390 socis i a la vegada forma part de l'entitat Ecom. Per tant, si us sembla, comencem doncs amb els nostres amics i amigues colombians. Què tal, Angèlica? Què tal, Sandra? Bona nit tinguem. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Com estem? Molt bé. Molt bé. Què ens heu de dir des de Colòmbia? <laughs> Bueno, el eh, primer és es que l'associació, com tal, va començar ja fa 6 anys, però com una petita reunió de, de colombians que comença a treballar així de manera més informal. I fins al 2008 és es que ja estem legalitzats com una associació constituïda i totalment registrada i a partir d'allí hem començat ja a treballar a, a, a l'amientament conjuntament i fins al 2008 he començat eh, la feina com una associació en contacte Heu fet ja no, alguna activitat des, de, des de que esteu organitzats? Sí. sí, hemos hecho varias la primera eh, del año es el concurso de salsa que la hicimos el 2009 nos fue muy bien luego en Sant Jordi tuvimos un cuenta cuentos que también nos, fue, nos gustó mucho a los niños Luego eh, hemos estado en el mercado medieval, en el mercado del en, en la muestra entidades, hemos participado en estas tres. Y ahora el año este año hicimos otra vez ya el con, segundo concurso de salsa y, y, y tenemos más este año y, y el año pasado me va a hacer una exposición, ah, una exposición sí. fotográfica de Colombia, Colombia la otra cara, uh -huh. que también Estuvo muy bien porque, bueno, Colombia es muy grande y e hicimos lo mínimo que podíamos con fotografías mostrar un poco la, la otra cara de Colombia, por eso este título, porque hay gente que te dice, ah, Colombia viven en chozas con taparrabos y no es así. Entonces, muchas veces pecamos por ignorancia y queríamos mostrar un poco que allá existe la civilización y que estamos también muy bien. Una de coses, el, el debat és obert eh, amb tots els membres de la taula, ho recordem una vegada més no em feu xerrar a mi sol perquè senzors només em senten a mi però una coses que he vist des d'un de lloc entre cometes tancat com és Vic sí. que a vegades cadascú té de suportar determinats tòpics una de les coses que crida l'atenció de Colòmbia és la, la quantitat de matisos sí, sí. que hi ha des d'un punt de vista cultural des d'un punt de vista inclús del color de la pell dir, Colòmbia és els països mm. que té una gamma de colors sí, de pell més, més, més diverses I tota aquesta multiplicitat de situacions, etcètera i portant de referències això en un moment en què es viure en una societat com la Bigatana, que en principi és més homogènia, no vull entrar, evidentment, ni millor ni pitjor, perquè no hi ha societat millor que una altra, simplement són diferents. Com es viu això, aquest, aquest canvi, aquest en forma d'impacte, en forma de... És fàcil, no és fàcil? Bueno, es, aquí hemos sido muy bien acogidos. No, import, no nos no ha importado ni el color de la piel ni la raza, gracias a Dios. Estamos bien, hemos sido bien acogidos Y es eso, sí, Colombia tiene blancos, negros, de todo Mulatos, lo que aquí llaman morenos, de todo Y no, no, no, bueno, tengo una niña negra que a veces creen que es adoptada Que la ha dotado del África Porque, bueno, no me ven, pero yo soy morena Y claro dicen, pero no, no, a ella le decía, "No, no, no, es que tú, tú eres adoptada." Iba llorando acá se le decía, "No, dile que tu padre es negro, porque en Colombia hay negros." Y era gracioso, tanto que su padre tuvo que ir a acompañar al colegio y que las niñas vieran que sí, que su padre era negro. ...porque no se parecen nada a mí... ...y siempre yo era la que la acompañaba... ...pero ha sido muy bien acogida... ...de verdad que sí... ...y, y sé, eh, entre todos los que somos... ...que conozco colombianos... ...no nadie se ha quejado... ¿No, ...no no no ...la aceptación sí que... ...bueno, es en general... ...sí que hay una, una minoría de, de gente que... ...que te por rechaza la, a los inmigrantes... Estrange, ...estrangers, pero... Però la veritat que personalment és eh, aí com cretxaasso i això no, no l'hem vis. Però per, precisament per aquest tipus de gent que estem treballant per l'associació. perquè a part de que eh, els bigatans ten que acceptar també nosaltres ten que unir-nos a, a la gent aquí, als catalans. I per això és que l'associació en treballa. Eh, aquest any ja he començat també a treballar l'activitat que hem plantejat com el concurs de salsa, però com que Colòmbia no és solo salsa i, i drogues i tot això, eh, l'any passat ja he, també he treballat en, en un tema que és la literatura, la literatura colombiana, i hem adaptat comptes de literatura colombiana per nens i nenes de P5, P6, Sí que hem fet i aproximadament l'any passat en la biblioteca hem fet una, una narració de contes colombials en català perquè és una manera també de, de, de, de llegar a la gent, més a més a aquest tipus de gent i per això és que l'associació en treballa, I bueno, però, però no, és, un tra... és una faena dura, que, que bueno, però aquí està Ara us voldria fer una pregunta mica compromesa, eh, ho sento, però tot i que entre nosaltres tenim un mestre sardanista, jo us voldria demanar, sincerament, considereu que l'home europeu està preparat per ballar la salsa? Bueno, hay trabajo, ¿eh? Hay trabajo. Entenc que és però estem aquí per mullar-nos. No, eh? no, no, es que te trobas con gente. Eh, per exemple a, a les dues edicions de la, de, del concurs de salsa que hem fet eh, més de, de la meitat de les parelles són catalanes i... Vamos. D'una manera que te quitat el sombrero, eh? I al segon lloc sí, va ser una catalana, Sí, sí, no? sí, sí, tant, sí. sí. I guanyant parelles catalanes i participant d'una manera... Sí, sí. O sigui, sea, però una mica d'esperança sí. podem tenir, sí. o més a més que el medico... Esperança la que el pròxim <laughs> any l'esperem a vostè per participar, no? A veure si t'anima. Sí, no sempre de jurar, no? El problema seria que la foto seria molt compromesa. <laughs> Masses coses a l'hora, sembla. Doncs <ríe> bé, sí que acabes de dir una cosa. Eh? Per venir us a conèixer, per saber una mica què feu, on us pot trobar? Bueno, un joc així específic no tenim, però com que treballem conjuntament a l'Ajuntament i a l'Oficina de Ciutadania. doncs allí poden trobar-nos qualsevol informació per a qui vulgui treballar amb nosaltres o, o participar en les nostres activitats i, o informació per Allí, a l'oficina. I de fet, si no, també al Claret. Ah, també, sí, també. Sí, sí. sí. També al Casal Claret, al de la Ròmaga, no? Número 14. 14, 14. 14. El projecte més immediat que teniu ara, que algú es pugui sentir convidat a venir-hi, doncs, sí, sí. en aquests moments. El 23 d'abril. 23 d'abril. Sí, per al dia de Sant Jordi tornarem molt... a fer la literatura colombiana. Ah, molt bé. Molt sí, bé. sí un dia molt, ja sé que és molt, a Catalunya alguns consideren que és l'autèntica festa nacional, a part de de setembre sí, sí, que té unes altres connotacions però és la festa en aquesta, això, això a Colòmbia és, és, és, hi ha alguna cosa que s'hi pugui semblar, en, en el sentit eh, aquesta idea d'ajuntar literatura amb, amb flors és a, que alguna cosa que digui simbòlicament un, sí, un sentit similar sí, és yes? que precisament aquest eh, en, en aquest dia eh, en Colòmbia se celebra el que és el dia de l'idioma, de la llengua castellana. I doncs una manera que més precisa de, de fer aquest intercanvi, és que el, que el dia que nosaltres eh, celebrem nostra llengua, eh, tam també la, la fem con conocer- sí, aquí a Catalunya. Una manera és, en eh, comptes típics de la literatura colombiana, presentar-los aquí en llengua catalana i és es que es eh, va fer d'aquest dia precisament perquè és simbòlic per a nosaltres i és l'intercanvi més propici per això. Molt bé, doncs si us sembla anem avançant en el transcurs de, del programa. Mica en mica hem d'anar a presentar les entitats, tindrem ocasió d'anar debatent entre tots. Angèlica, Sandra, us, us afegiu ja en el debat general que pugui venir. Passem una mica de, de la salsa, doncs, a la sardana. Per a <ríe> amb el Carles, com deia, en Puig Ferrat, de la grup sardanista Riallera, Carles, bona nit tinguis. Bona nit. Gairebé entitat, no sé si de gana a la ciutat, però vaja, no, veiem no. la data de Constitució, realment vosaltres eh, formeu part, jo diria, de la, del, del teixit de la ciutat i del que és en definitiva el país amb el, amb el món de la sardana. No? Com ho tenim en aquests moments Com ho tenim en aquests moments això? al de la sardana al de la sardana, comencem per lo gros i, i <laughs> aquest és una, un debat que fa 30 anys que dura i, bé, i durarà no? és complicat diguem-ho així no? perquè, sobretot pel relleu generacional no? uh, és bàsicament això el problema, perquè el que és la la música, les cobles hi ha un gran moment d'auge no? és realment contradictori però és així la música, en canvi, el moviment, el moviment associatiu, doncs, això és una altra cosa. Si sí, el ballador, la balladora, en aquests moments, costa de trobar... No, n'hi ha, n'hi ha, en les ballades de la plaça, doncs, hi ha molta gent, i ha la pleca igual, però, però costa arribar doncs, a determinats sectors més joves o al món dels nens. Eh? És, bàsicament aquest és el problema. I això té una conseqüència en el que són coses habituals, a part dels aplegs, això, els concursos, per exemple, que és Clar, un lloc que tècnicament Exactament, resposta, això, no, eh? evidentment, doncs ara hi ha més concursos que any enrere, hi ha menys colles, això ha afectat, evidentment, sí, sí. Però nosaltres, per, una mica per miracle, si es pot dir així, doncs eh, tenim 62 anys i i suposo que en, en farem molts més no penseu que... Nos... et feia com... més jove gràcies els portes no. molt vell El... no, no. veig que això a la sardana per relacionar persones eh? i llançar-se també, que era una forma de lligar també no, i tant, importantíssim <ríe> amb els a la sardana sí, els eh? anys 70 era importantíssim sí, no. uh, els meus pares els van conèixer ballant sardana ah, no. sí, sí. mare no, vam començar eh, 8, 8, 4 noies i 4 noies i, i llavors les colles era, duraven 12 anys, 3 anys, després es feien. Eren grups d'amics que es trobaven a la plaça i després, doncs, participaven en els concursos, però el més normal era que al cap de 5 o 6 anys, doncs, es desfeien les colles perquè, per qüestions generacionals, senzillament, aquells joves, ja no eren tan joves, tenien parelles, es casaven, etc etc i les coses es desfeien per en el nostre cas, i d'algunes altres de Catalunya, som, hi ha unes deu colles com nosaltres, que tenen 60 anys o més, doncs hi, ha, hi va haver relleu generacional, s'hi va incorporar eh, més gent jove, i bé, hem anat fent anys, i hem, hem anat participant en concursos, etcètera, etcètera. I hem canviat molt. Ara, en comptes de 8, som 55 persones, i hi ha totes les edats, hi han nens, hi ha... Hi ha, hi ha també ara pares mm. eh, estem fent una colla veterana de, de pares en principi de pares de nens però a la llarga serà, hi haurà gent que no tindrà cap fill a la colla perquè l'idea és, és tenir doncs totes les generacions i ser una entitat intergeneracional Jo em va dir demanar una mica l'edat que tu consideres ideal per començar a aprendre sardanes o balles Home, sardanes Com tota dansa si a 6 o 7 anys comences, fantàstic. Això seria l'ideal. Després, quan tens 18 o 19, ets un dansaire impressionant, no? Uh -huh. Si comences a 17 o a 16... Eh? Sí, ja o sea, de nosotros no, no, no, en el sentit d'anar a concurs. Evidentment, per ballar a plaça, cap problema. A 7 uh -huh. o 17 anys, no hi ha problema. Antes sí puedo. Això és una cosa... Sí, jo us convido a, a, a que ho feu, <laughs> val? Però, evidentment, ara em preguntaves, quin és el millor edat? Esclar, sí. si us has de triar, doncs els nens que realment comencen a ballar de 7 o 8 anys, doncs, clar, però bé, qualsevol persona, qualsevol edat, em pot aprendre. Ballarà més bé o més malament, però no hi ha problema perquè a, plaça, a la plaça hi ha tots els nivells. Vull dir que no, no, hi ha, no pots fer ridícul, mm. perquè segur que hi ha una persona que balla com tu o pitjor <ríe> <ríe> és un bon, bon consol <ríe> no, jo us animo molt eh, a, a venir a, a aprendre ara a l'abril començarem a ensenyar-ne a la plaça major durant les audicions el dissabte de la tarda a partir del 17 d'abril cada dissabte fins al 22 de maig ensenyem gratuïtament a la plaça major a les a, sí, a dos quarts de set de la tarda a Vallès-Sardanes, que és aquest projecte, projecte que es projecte diu no, no giris cua, sí i és gratuït, es ve allà t'apuntes el primer dia designem uns monitors, es fa per i per nivell i durant cinc dies doncs, amb música en directe, a més a més que més voleu i els monitors són gent de la colla que més o menys ja en sabem diguem. i si hi ha gent que ja en sap i vol aprendre a perfeccionar doncs cap problema, i si no en sap gens t'ensenyem els curts i llargs i ensenyeu a comptar i tot. Sí, això per la gent que el vol fer, doncs també hi ha un monitor que els hi ensenya i a més poden comptar en directe amb la Copla. L'agrupació és la que organitza la, la ballada i nosaltres doncs, ens hem posat d'acord amb l'agrupació sobre l'institut de Vic per, per donar-ne a les audicions a ensenyar a la gent que vol ballar. No? Vull dir que jo ja us ho convido i la riallera que més té entre mans en aquests moments, de present i de futur va. bé, és el que et deia és, ara estem internament això d'intentar construir aquesta aquesta entitat intergeneracional i també buscant nens no infantils, sinó fins i tot més petits de, de categoria lavina per fer una colla eh, a lavina i per dalt una colla veterana i tenir tot això internament i externament ara estem preparant això per la festa major farem el 85è concurs de colles sardanistes de Vic no sé quants, quants anys fa que de la salsa? dos anys? Sí, sí, sí. doncs aquests 85 bueno, però bé, ja arribarem sí. no? i per la festa major el dia del, de juliol doncs, també això, I, ja, ja, els, ja vam anar a Granollers diumenge passat amb el concurs de colles i, i ara cada cada 15 dies així concurs eh, per tot Catalunya, eh, participant en el Campionat de Catalunya, de colles sardanistes, etc. Però no, ara fins a l'estiu no pararem. Eh? I això dels concursos com funciona? És una mica com les colles castelleres que van fer fent... Sí, és més o menys això. que passa que eh, aquí seria més aviat un concurs de dansa, és a dir, que hi ha uns jurats, tots eh, totes participants al mateix moment, amb una sardana, després hi ha una puntuació, és un concurs de dansa. No? El que passa és que alhora és una festa popular, no? perquè veure, hi ha un club d'entrada, la gent s'ho mira, etc. Ha... Té les dues vessants. És la festa popular i alhora és concurs, com, com els concurs de castells, que són uh -huh. les dues coses alhora. Vull dir, vas sumant punts... I sí, després hi ha una lliga temporada. i després es va sumant punts i hi ha diferents categories també, depèn de quin estàs. Doncs, I, I com esteu situats? Bueno, ara encara hem de començar. Bueno, Estan... Com Van primers, van primers. <laughs> el campionat començarà el dia 10 d'abril i després ja veurem, ja us anirem informant. En quina categoria esteu? Ara la primera. Molt bé. Això de les categories, a veure, n'hi ha una que és diguéssim la comarcal i després accedeixes a la categoria catalana no? uh -huh. Hi han com dues un anèvit territorial i una altre general I, però bé aquest any farem les dues, començarem per la territorial i després ens sí. i aquí Vic serà el primer concurs de la campionat nacional uh -huh. que viuran les corres millors de Catalunya i una cosa per l'espectador neòfit diguem-ho perquè penso que a vegades, molta part de jovent, per, potser una lluny sí. que hi ha hagut equivocada, jo crec, moltes vegades de pensar que això eren coses del passat eren rèmores que no sé què jo em sembla que és absolutament incert perquè una cosa que promou la, la unitat de les persones ja la pròpia dansa, diguem-ne ho exemplifica una cosa que has de comptar molt amb els temps que venen, no s'apiguer, que molt important, perquè realment anem a... Vell, tant, és a dir, no. tota tot una sèrie de gelets... No, una pregunta molt concreta, si com s'hi... A part del, del banderí específic, com s'hi pot identificar plaça? Com aneu vestits, vosaltres? No, el... el cada, cada, cada colla té el seu vestuari, no? I té una... Sa... Generalment, antigament, tots eren blancs, i gairebé hi havia un detall a la roba que és a dir, una flor diferenciada. I actualment, els últims 10 hi ha hagut una explosió de, de color, val? en reacció al blanc que hi havia hagut fins llavors. Eh? I no sé això del blanc de què ve, però jo diria que ve del noucentisme, és allò de la puresa. No? I després hi ha hagut una reacció i ara actualment hi ha una diversitat bestial... De de vestits i tot això. N estem fent més tropicals, potser, en aquest no sentit, sé. el colorido. No I la via llera en concret, com s'identifica? Bueno, ha ja tingut diversos vestits. Ah. Ah, ah, primer anava de... Com que havia de ser català, no? Havies d'anar vestit de, de pagès català, no? Amb la barretina, la faixa. I actualment, en canvi, ja duiem un, un vestit amb pantalons blancs i, i la camisa marrón ja no té res a veure amb el pages català no? uh -huh. però en, fins i tot duien les noies duien gandalles Vull dir que era incomodíssim de ballar i aquest vestit el va mantenir fins als anys 80 ja veus uh -huh. hi va una discussió enorme per canviar-lo uh -huh. però, però no t'ho pots imaginar uh -huh. però ara està assumit pel conjunt de la gent sí, sí? sí però, però pensa que és clàssic quan una entitat tants anys es va carregant de símbols i de... Ves moltes coses almidonada, recordo, en el moment això. realment era farragós, sí, de, de portar. Caies, realment era, <futuixen> era un negocis increïbles, no? I, sí, sí. I, I en general s'ha tendit, fins i tot ara hi ha colles que les noies duen pantaló. Grau. Ah, sí, eh? Bueno, és doncs un pas mm. sempre, per exemple, les campiones de Catalunya duen pantaló. Sí, ja, al revés no passa encara no? No, som... ja no? No. No. no estem a Escòcia eh? ja... Tot... eh, sí, sí, sí. el tema d'estranger de, que participa en aquesta activitat és quasi nul, no? sí, n'hi ha, sí, hi ha pocs me I... sembla veure... que tenim la idea de que, que és una, és una, una cosa com que només per, per la gent d'aquí ah, això no, no, voldria no, no, aprofitar no aquesta problema. ocasió per aclarar que... qualsevol poder eh, sí, a la, allà a la plaça hem ensenyat a gent que d'Orient no català per mm, entendre'ns, no? sí. fins i tot no és mai rebuquins o, mm. vull dir, no... El algo... que passa que fer el pas després sí. d'entrar de, en sí, una colla... Sí, sí, sí, no, és es per això el que, sí. que dic, perquè tenim la idea de que és ven d'aquí només, però ah, si no, no, vols dir que és una no cosa oberta a tothom... Jo, jo que, jo soc historiador també, i vaig fer història de la colla eh, fa uns anys, i... Uh, per exemple una coses que em vaig adonar és que exemple, va ser un lloc on van aparar els anys 60 molts fets de la immigració a doncs, Andalusa doncs, ba, alguns van acabar també ballant no? vull dir que, que no i això ha de passar, també aquí sí, sí. el que passa que poder la distància cultural és una mica més gran sí, sí. sobretot en diferents, diferents col·lectius i poder això però jo crec que no trigarà massa, doncs, que eh, això es produeixi, no? Bueno, i si dels que acaben ja s'alça, ja serà a ballar Sardana. Exacte, <laughs> perquè no. <laughs> sí, sí, Carles, eh, Carles ah, perdó. Perdó, digues, digues, endavant. Escolta. Una altra pregunta. Jo recordo que l'escola n'havia fet de, de sardanes ens ensenyaven actualment es fa. Sí. I qui els ensenya, alguna professora d'allà mateix, diguéssim? Nosaltres ara estem fent... Fin... Sí, en el... Dins del Pla de Barris, estem ensenyant, estem ensenyant sardanes a les escoles de Vic, eh? en principi dels barris del sud, eh? però això suposo que al final altres barris també es farà. I ara mateix, per exemple, Santa Caterina i allà a la Sionia se n'estan fent, i ens en demanen moltíssims... No sabeu quants cursets de sardanes estan demanant? Vull dir, moltíssims de l'institut, a eh? pobles de la comarca casals d'avis a tot arreu, ens estan demanant i després la feina és nostra era de complir amb tothom i, val? però això ara ho estem fent I jo quina edat té la canalla? Més o menys? De tercer i quart de primària I llavors d'aquí pot ser que agafeu nanos i que es posin a la colla? Home, això està Home, evidentment ja no, no. ens agrada ja ens agrada ensenyar sardanes i ensenyar a plaça aquests dies però doncs, també dos els objectius, ja us he dit que és crear aquesta calla de la vida i per tant, això és una... ens interessa molt fer-los i, i promocionar-nos, esclar. Carles, per contactar directament amb vosaltres, va, molt pràctic. Si algú diu... Pàgina... Escolta'm, aquestes explicacions d'avui estic convençut, ja no cal donar-hi més voltes. Què hagi de El més fàcil és a través d'internet a la nostra pàgina web riallera.cat i, i si no a través de de, de unitat de ciutadania, de ciutadania no? us posaran en contacte amb nosaltres, no hi ha problema allà trobareu correu electrònic i no. altres informacions i un correu no hi ha problema Molt bé, doncs animar-se, cop de cobla, cop de ballada cop de galopa, cop de lo que sigui eh? avançar decidiment cap a aquest món tant nostrat, per una banda, però no no un sentit, diguem-ne, sentimental i de passat, sinó, precisament, més que mai, jo diria, un sentit de, de futur. Eh? Passem, si us sembla, a la presentació de la tercera entitat, com no, la Maria Balasc, representant d'Adfo, responsable tècnica de l'entitat. Maria, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Què, els d'Adfo? Escolta, no pareu, eh? Ah, no que, parem. Que... No ens deixen parar, que no sou ja mateix. coses, eh? Com, com anem, com anem? Bé, època dura, època molt dura, però molta, molta feina, molta gent i poques subvencions i retallades per tot arreu, però bueno. bueno això també... Jo <ríe> <ríe> <ríe> <para>, <ríe> crec que ens en sortirem, crec que ens en sortirem, sí. hem de ser positius en aquest sentit és un, és un mal moment, tots ho reconeixem almenys per part de diners públics no, no és la millor època no, no, ni públics, ni privats ni, ni, de, <ríe> ni, de, ni de res ni de, cap tipus, ni de res, eh? però bueno no obstant, en aquests moments, fets una mica de, de resum. És, uh... mm. Jo volia corregir la presentació, no som 390 ah, col·laboradors, doncs. som 500, 500 col·laboradors no, és, ara actualment. Col·laboradors vol dir, avui aclarir, vol dir gent discapacitada o no discapacitada que fa una aportació anual a l'any per ajudar a mantenir l'associació. Totalment voluntari. L'associació atent tant si ets col·laborador com si no ets col·laborador. Eh? Som d'utilitat pública, per tant no, no parlem de socis tampoc, parlem de col·laboradors. Per, per això, perquè la gent fa una, fa una donació a l'any, però nosaltres estem atenent usuaris, persones amb discapacitat física, Tenim una, de la comarca d'Osona hi ha uns 3.500 i pico de persones amb discapacitat física, i nosaltres eh, a la nostra base de dades en tenim uns 1.200 i d'aquests 1.200 que els tinguem actius allà a l'associació estem al voltant d'unes un, 600 persones que, que fan servir l'associació amb algun tipus de, de servei. Quins són els principals que en aquests moments teniu? De serveis. Sí, i una mica aquells que pots estan emergent, no? Ara el, el número 1, el pòdium de dalt de tot, per desgràcies és el Servei d'Integració Laboral. Eh? Hi ha set un pilar sempre, però evidentment ara amb tot el tema de la crisi doncs ha augmentat molt la gent que passa pel Servei d'Integració Laboral, que dins del Servei d'Integració Laboral hi ha la borsa de, de treball, d'ofertes i de demandes, però també hi ha tot el tema de formació i el tema de, de tutories de, de la gent que es fa servir el Servei d'Integració Laboral. Llavors tenim l'altre pilar de l'associació que és el tema de l'assistent social, el treballador social que el que fa és la primera visita, eh, fa tot el tema de, de certificats de disminució, reclamacions, eh, tot el que són temes d'ajudes de pues, de qualsevol ajuda que, que pugui sortir, això ho fa l'assistent social llavors tenim el tema d'accessibilitat donar suport o assessorament tant a entitats públiques com privades com particulars de tot el tema de barreres arquitectòniques intentar que els ajuntaments eh, compleixin amb els plans d'accessibilitat que això és la feina més difícil que, i dura que tenim eh, llavors tenim eh, també tenim servei jurídic tenim advocats que, que fan... Bueno, que atenen a les persones que tenen qualsevol dubte. Llavors tenim també servei de psicologia, llavors tenim el tema de lleure i tallers, eh, tenim també transport adaptat, Tenim el tema de participació, perquè nosaltres som a nivell comarcal i, i la seu tenim a Vic, però evidentment treballem per tota la comarca. Llavors, fins ara érem molt petitons, érem poquets i no, no ens podíem desplaçar gaire. I ara hem anat creixent. Hem, fa dos anys que vam canviat de local, Hem passat de 25 metres quadrats a 250. Per tant, hem multiplicat per 10 l'espai i hem pogut créixer en quant a personal i podem tenir una tècnica que està, anant, està fent grups de participació, o sigui, són delegacions d'ATFO a la resta de la comarca i ara actualment tenim un grup a Torelló, un grup a Manlleu i un grup a Centelles que treballen des del mateix poble i ens fan, ens fan arribar el que necessiten i el que, i el que ells volen i treballen des del seu poble mateix, no? que és el que nosaltres volem que no s'hagin de, de desplaçar. Llavors, bueno, de serveis, eh, em sembla que no men, descuido, no me'n descuido cap, si més no, dels més. Ah, llavors tenim tot el tema de campanyes, de prevenció, que fem una campanya als instituts i a les escoles perquè els adolescents sàpiguen què els hi pot passar amb una moto o amb una bicicleta o anant a la muntanya i també se sentin amb una cadira de rodes, que ja n'hi ha que que diversos adolescents que ho han fet això també a nivell de tota comarca també fem la campanya de tira-te'n cap a l'estiu que és la segona causa de lesions medulars, el fet de tirar-te de cap a l'aigua sense saber la profunditat que hi ha, tenim també una campanya de titelles que passem per primària perquè els nanos coneixin les diferents discapacitats, no només la, la física sinó els quatre grans grups de, de discapacitats una campanya, hem començat una campanya amb l'Ajuntament de Vic conjuntament amb els agents cívics perquè la gent respecti les zones d'aparcament per perminus vàlids perquè ens trobem que la població en general no el respecta, però algú del nostre col·lectiu tampoc el respecta. Per tant, comencem aquesta campanya, i les campanyes bàsicament es depèn de la necessitat, doncs es van inventant diferents campanyes. Amb l'Ajuntament també estem fent una campanya amb tots els restaurants de Vic, i ara també ho farem amb el Consell Comarcal de la comarca d'Osona per veure si són adaptats o no i poder fer una, una guia ben feta per les persones amb el símbol d'adaptat o no. Bé, bueno, anem fent, anem fent. Eh? Ja, ja, ja ho dèiem a l'entrada, eh? realment aquí hi ha teca, aquí hi ha teca. I el que hi ha per fer, i el que hi ha per fer. Una de que m'agradaria que poguessis comentar una mica, en aquests moments, jo crec que sempre heu sabut aglutinar molt bé temes de, de voluntariat, en aquests moments uh -huh. com estaríem això? Estamos en ello, que es diu, no? Sí. Estem, ara tenim ja bastant... ben fer una campanya perquè la gent s'apuntés, vam omplir tota una base de dades, també per saber cada, una mica el perfil, perquè... Fer de voluntariat en persones amb discapacitat... Bé, bueno, fer de voluntariat en general jo crec que has de tenir molt clar què vas a fer, no? Però en persones amb discapacitat, sigui física, psíquica, també has de mirar molt bé el perfil del voluntariat. Cada un mm, té, una, bueno, té unes característiques i pot, pot fer voluntariat. Llavors hem anat eh, fent aquestes fitxes per mirar a cada persona la disponibilitat, per mirar quins són també els seus interessos, què, quin tipus de voluntariat vol fer i ara estem, sembla que, ara en quantitat no, no em voldria equivocar, però em sembla que estem, tenim al, al voltant d'unes, entre 60 persones o així, que s'han apuntat per fer voluntariat i n'em casant, no?, tenim per un cantó, tenim demandes de gent en particular, doncs, que necessiten que un dia de la setmana els vagis a, a fer la compra, o que un dia de la setmana vagis a fer un cafè, o que un dia a la setmana vagis i llavors tenim també dins la pròpia associació hi ha activitats puntuals que també necessitem voluntaris i que tivem d'aquests voluntaris, no? Per exemple, doncs ara s'acosta a Sant Jordi eh, ja tenim un llistat de voluntaris segons les activitats del dia 3 de desembre, que és el dia mundial de les persones amb discapacitat, també tirem de voluntaris i llavors un cop l'any a l'altre molt pobret i no, no podem agrair-ho més, però sí que un cop l'any doncs fem un dinar tots junts com per agrair als voluntaris les hores que, que es dediquen. Però a mi és un tema que m'ha sorprès gratament, perquè quan vam començar dient que faríem això a voluntariat, pensava que sortirien 10 persones que, que els interessaria. I no, no, estem, estem contents, estem contents. També tirem d'un pro, projecte que fa l'Institut Jaume Callís, que no me'n recordo el nom, però que també... Recupera. Com es diu? Cooperat. Ah, això, el projecte Cupera't, sí. Uh, doncs també hi ha, venen bastants voluntaris a l'associació i també ens va molt perquè és gent jove, gent amb idees noves i que, que bueno, que crec que tots aprenen. Ells aprenen de venir a l'associació, però nosaltres també aprenem d'ells. De, Maria, perquè per fer aquesta, per fer aquest voluntariat cal que es faci algun tipus de formació? Ara ho farem. Cal, aviam, caldre, caldre, jo no és imprescindible no? pots venir fer de voluntari sense tenir la formació però allò que diu no, la formació mai, mai fa nosa i per tant ara començarem un, un curs, em sembla que és a l'abril oi que sí, sí. Eh, que, sí que comencem a l'abril <laughs> em, tot... em sona complicitat <laughs> és que ara no porta un, un tècnic això i hi ha coses que em, que em passen per alt però sí que començarem un curs totalment gratuït a, allà a l'associació per tots els voluntaris que vulguin venir serà per un cantó hi haurà una part bastant generalista de, de, de voluntariat i llavors hi, ha, hi haurà una part una mica més concreta i que ens, que ens centrarem en el tema de discapacitats físiques Maria, manera breu si et demanaria per eh? de passar la primera pausa no Tu creus que en aquests moments, eh, a nivell de tòpic o de prejudici, la societat hauria de, ja de, de destruir algun mite, algun tòpic o algun prejudici en relació al discapacitat físic i que tu vulguis aprofitar aquest moment com per ajudar sí, això? Sí, hauria sí. Que, doncs eh, jo crec que sí, que hi ha coses que, que s'haurien de trencar, sobretot amb els, discapacit bueno, amb els discapacitats en, en general, no? Però, bueno, una mica la filosofia de l'associació també és mirar una mica enrere i dir, mirar d'on venim, què hi havia i què hem millorat molt. Nosaltres no volem ser una associació de caixiques, volem ser una associació de, de fer propostes, de tirar endavant, de ser actius, de muntar activitats, de ser presents a la societat. Jo crec que és l'única manera de trencar aquests tòpics, que la gent ens vegi, que la gent vegi que podem fer coses que que som actius, que estem dins el món laboral, dins el món de l'esport, dins el món del lleure, dins de qualsevol món ens hi pot trobar i que, per tant, que els tòpics només es trenquen demostrant que, que no són veritat. Molt bé, doncs fem una crida des d'aquí a les potencialitats de cada una de les persones i pausa musical. Was you who spoke the words that things would happen but not to me all things Chilling. Oh, taking your advice and I'm looking on the bright side and balancing the, the whole thing. Oh, but it often oftentimes those words get tangled up in lines and the bright light turns to night. Oh, until the dawn it brings another day to sing about the magic that was You and me Cause you and I I'm all about them words over numbers unencumbered numbered words hundreds of pages pages pages for words more words than i had ever heard and i feel so alive cause you and i both love what you Because you and I... Okay, if you had to go away, don't oh, just remember the telephones, well, they're working them both ways, but if I never, ever hear them ring, Seguim amb el de 300, com no, i ara amb una nova secció que obrim en aquest segon dia. Eh, ens feia especial la il·lusió de que cada entitat ens portés un objecte que per ells fos especialment significatiu des del punt de vista sentimental, des del punt de vista cultural, simbòlic, etc. I ara farem el repàs corresponent, concretament, a les nostres amigues colombianes, l'Angelina i la Sandra. Quin és l'objecte que ens heu portat avui aquí? Unes riques i delicioses empanades colombianes. Ah, ja ens ho sap, l'almor era inconfundible. Se'ns <ríe> <ríe> allarga los la mà. Molt bé, doncs, per què això, per què? Bueno, perquè... Es... Somos ricas, se han gustado muchísimo en cada evento que las hemos llevado vamos, no han dejado ni el rastro <laughs> que és el que passarà aquí no espereu per això que acabem el programa ara no podem parlar amb la bocaplanya no. Eh? no, és un plat típic de, sí. de, del país que està fet de, de farina de, una massa de farina de, de blat de moro i bueno, se fica dintre un, un preparat de tall ceba i tot això i i bueno, estan no, molt bones i, i han gustat molt aquí a, a la gent i tota l'activitat que l'hem presentat va agradar i bueno la no recepta mínima, allò ràpid, ràpid què, què ens podríeu dir, com, com es fan o oh, és secret professional això gairebé no, el, el, el, el próximo trimestre de los cursos de, de los centros cívicos estaremos ahí enseñándoles así que, ah. anímense y participen porque ahora ahí habrá comidas del mundo, ¿no? Uh -huh. Y ahí estaremos enseñándole a tot el que quiera, hasta el truquito mágico, ¿eh? El truquito es especial, que <laughs> el da el toque delicioso, el toque secreto. toque secreto, ahí estaremos. Perfecte, moltes gràcies, Carles, què ens has portat tu? Bé, jo us he portat, doncs, el banderí de la colla riallera, és, la, és el que es fa servir ara, que és una còpia del 48, ¿no? I... Hem de fer una mica de descripció pels oients eh? què et sembla? Sí, com descriuries tu? El pont, no? Jo veig una típica imatge de Vic que sí. que és aquella foto del, del pont eh? del pont de Caral vist des de lo que era l'antiga fàbrica Colomé-Mumany i que en el fons doncs, hi ha l'església de la catedral amb el seu corresponent campanar és una imatge realment emblemàtica de la ciutat que s'ha reproduït jo diria mil i mil una... Tot pintor viguetà que, es, que es fa valer fa aquest, que, aquest quadre, eh? No, jo els ho he portat per una altra cosa perquè, clar, eh, es va fundar l'any 48 i ja sabeu què passava el 48, no? I els fundadors van posar les quatre barres en l'escut D'acord? No devia fàcil, això Això fer-ho ara, o l'any 84 no tenia cap interès o cap no tenia, no havies de ser especialment valent, però fer-ho l'any 48 i encara m'estic fent creus de com van gosar fer-ho, sé sí que hi va haver molts problemes eh, i que els hi va causar molts problemes enfrontaments fins i tot amb la falange, etcètera val? per tant a mi quan jo veig aquest escut i veig aquestes barres eh? penso doncs en els fundadors i, i em sembla que per això l'he dut, eh realment és un pas molt, molt valent per la gent que, que ho va fer perquè algú va, havia de ser el primer de tornar a posar la bandera etcètera, i hi va haver alguns precursors i identitats que s'escapaven doncs, de, de la trama diguéssim organitzativa de la falange de... doncs aquestes van ser les primeres a fer-ho no? i això és important crec jo molt bé, vingut després. Doncs. I... I feu com els, els partits de futbol, l'intercanvi de banderins entre colles, o...? no, no això quant... no, que... no, ha el, la... <ríe> sí el que fa la Champions sí, no sí, i les samarretes sí, sí, també la... La sí. les faldilles també no, com a record tampoc és cap bestiesa sí, sí. Bé, ja ens ho pensaré <risa> no no, és, la idea, és, és, és un element més de discussió una pregunta Carles, veig que aquí al mig també hi ha una franja on posa riellera Llavors també era així en català? Sí. O sigui, sí, les, sí, sí. les quatre barres i riallera. Sí, o sigui, en Clar, castellà com seria això? La riallera la... no, risa... no, risa... i la és... riallera queda molt bé. <sí> sí. En fi, per això l'he dut, eh, perquè és significatiu. Es pot fer un comentari sobre aquest objecte. Uh -huh. eh? També veieu que no hi ha el campanar de l'Ajuntament de Vic passat ja seria un altre estat. Altres, una altra, altra, altra disculpa. En aquest moment el poder civil no, no comptava gaire, no estava gaire a favor president de la iniciativa. és un eh, clar, El civil deu ser dit, no? està clar ja que, que, va... que no juguen a favor, doncs que no hi sintons. Ni no no? va, va posar Però... no van posar l'ajuntament, doncs evidentment el comprarà l'ajuntament en part per això també, eh? Sobre que, en que, que posar la catedral, que és el símbol d'un altre poder. <laughs> Molt bé, Maria, què ens portes des d'Adfo? Uh, jo he portat el tríptic de d'Adfo, però no pel tríptic, sinó per la frase, que potser és una mica el que ens defineix a nosaltres, no? A davant de tot hi ha un llapis sol amb una pregunta que demana Creus en les teves possibilitats per canviar les coses? I quan s'obre el tríptic a dins trobes tots els llapisos junts i la resposta és nosaltres sí. Una mica és el, el que nosaltres volem, volem que la, gent, la, la societat entengui de nosaltres, que nosaltres sí que, que creiem que podem fer coses, que podem canviar les coses i que tenim ganes de fer-ho i que, que s'ha d'anar amb, un, amb una filosofia positiva per la vida. Bé, cadascú vol que prengui nota, jo em sembla, eh, és important això deixar-nos impregnar d'aquest missatge. Anem avançant ja cada vegada més ràpid i contracorrent gairebé, durant pas a la Berta i les seves notícies. Moltes gràcies, Joan. Doncs vinga, anem per l'agenda i les notícies. Per una banda, aquest divendres la Torratxa fa una xerrada a debat sobre la llei d'estrangeria al Centre Cívic Remei Estadi a les 8 del vespre. Per altra banda, Atenció, Associació Protallers d'Enriquiment Curricular i Orientació fa l'entrega de diplomes als assistents Taller del Cos Humà i exposició al públic del treball que han realitzat al llarg del taller a les 7 del vespre a l'Albert de Vic. Aquesta mateixa entitat, el dissabte, fa la l'ecloent de les jornades formatives d'intervenció en alumnes d'altes capacitats. Aquesta activitat també es fa a l'Albert de Vic de dos quarts de deu a una. A més a més, el dissabte, aprofitant el dissabte del Mercat del Ram, Òmnium Cultural Osona fa el programa Cadem a l'Ajuntament de Vic. Visitaran l'Ajuntament i pujaran al punt més alt de la ciutat. Han quedat a l'oficina de turisme de Vic a un quart de dotze. Recordeu que les activitats del Cadem són gratuïtes però que cal una inscripció. Si us voleu inscriure a aquesta activitat podeu trucar al 9 3 8, 8 9 19 o al cademozona la Torratxa també, el mateix dissabte, organitza activitats aprofitant la celebració del Mercat del Ram. Balls tradicionals, una xerrada del col·lectiu Som el que Sembrem, fi de festa, el casal social autogestionat La Torratxa a partir de les 6 de la tarda. El dia següent, Bastos Vic i La Torratxa organitzen un campionat de botifarra el mateix casal social autogestionat La Torratxa al carrer Joan Serrallonga número 3 a partir de les 4 de la tarda. Recordeu, a més a més, que fins al 4 d'abril es pot visitar l'exposició a l'Equador, un país desconegut a la Llotja del Blat, organitzat per AECO, Pla de Barris i el Consell de Cooperació, i que l'Associació Espais Humans també fa una exposició sobre una mirada a Casamans, Senegal, a la granja la Frau, al carrer Sant Antoni número 15, a partir d'avui mateix i fins al 9 de maig. I ara anem a la notícia de la setmana. La coordinadora d'associacions d'immigrants de Vic, juntament amb altres entitats de la ciutat, han organitzat una sèrie d'activitats sota el títol Trobem-nos. Què és això del Trobem-nos? Són una sèrie d'activitats que se celebren en dissabte o diumenge i que tenen per objectiu que les entitats es coneguin entre elles i que alhora es donguin a conèixer la resta de la ciutadania. Per tant, són activitats obertes a tothom. El Trobem-nos compta amb el suport de l'unitat de Ciutadania i Desenvolupament Comunitari de l'Ajuntament de Vic i amb la col·laboració d'Òmnium Cultural Osona, el Centre Cultural Amigos del Sur, la Unió Excursionista de Vic i Sagalls d'Osona, a més de totes les entitats que conformen la coordinadora. Totes les activitats són gratuïtes, però requereixen inscripció. Per inscripcions i més informació, podeu contactar amb la Unitat de Ciutadania al 938832495 o amb el Casal Claret al 938856924. Molt important tenir en compte que les places d'aquesta activitat són limitades. De fet, aquest mateix diumenge 21 de març es va celebrar el Trobem-nos entre l'Òmnium Cultural Osona i l'Associació Sudsahariana Amics d'Osona a l'Ateneu Popular, la central. Es va fer una xerrada sobre cultura i tradicions catalanes, a més d'una calçotada i un plat típic senegalès a base d'arròs, vedella i verdures, que té el nom de Tia Boyap. En acabar es van fer partides de bitlles catalanes amb l'entitat bigatana Vic Bitlles. A l'activitat hi varen participar un centenar de persones d'orígens ben diversos, es van menjar prop de 1.200 calçots i la cassola del tia bullat va quedar ben buida. Doncs bé, us animem que participeu activament del programa Trobem-nos, que n'estem segurs que us ben agradarà. Us mantindrem informats. Passem ja a l'última etapa del programa, que sabem que és la doa Txell Aguilar. Em fan Molt. aquí, em fan aquí eh. insinuacions que no em torni a equivocar. Escolteu, deixeu-me també equivocar-me tant tant, només faltaria. Eh? No. Però en el teu cas, la Txell Aguilar, amb aquella secció que pretenem que sigui pedagògica per tota la ciutadania. Els conillets d'Índia són els convidats, ho sento, dir que els hi fem les preguntes directament, però el que pretenem és que qualsevol bigatà i bigatà sàpi exactament eh, allò que afecta la nostra ciutat. I sota el títol de què sabem d'on vivim, la Txell té la paraula. Gràcies, Joan. Bona nit. A veure, començarem les preguntes. Abans de res, eh, dimarts de la setmana passada em vaig descuidar de dir que aquestes preguntes ens les ha eh, donat, ens les ha eh, deixat en Josep Codinacs, de l'Oficina d'Informació i Turisme de Vic. Gràcies, Pep. Bé, anem a fer les preguntes. Eh, hi han quatre respostes possibles. Si algú ja la sap d'entrada... Codigui eh? Codigui o cacalli? Codigui Ho dic perquè ens trobem que hi ha gent que ja la sap doncs mira eh? Vinga, la primera Quin dels estils arquitectònics que a continuació es detallen no és a la catedral? Aquest els hauré de dir Romànic, neoclàssic, gòtic o modernista? Modernista Sí, sí. Sí, la resta. en Carles també el sabia veig, eh? sí, clar. Clar. perfecte sí. era molt fàcil. anem a la següent quina superfície ocupen les pintures murals de Josep Maria Cert a la nau central de la catedral 500 metres quadrats 2.000 metres quadrats, 9.000 metres quadrats, o 1.000 metres quadrats. Això, aquesta, que... és feta no, malament. Quan dius 1.000 metres quadrats? Has dit 500, 1.000? 500, 2.000, 9.000, o 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 2.000. Va, mulleu-vos. Jo, jo amb, els distan... amb això, amb les mesures, soc molt dolenta. M'han <ríe> enganyat i... M'han <ríe> enganyat. Home, que... no em volia dir-ho cap, però... Jo diria que... Va, va, no va mullet. mullet. Jo, jo dic 2.000. Tu dius 2.000. Ràdio Vic. 9. Carles? Només? No, no, no, quant mil. dius tu? El 2.000 o el 1.000. No, Sandra? 2.000. Oh. Perfecte, molt, eh? molt bé. Anem a la següent. El pont romànic del segle 11, per quin altre nom se'l coneix? Sí. Pont vell? Pont de Sant Francesc, Pont Gran o Pont de Caral? I crec que ha sortit en aquest mateix sí, Pont de sí, El Pont de Caral. Molt ah, sí, sí. oh, bé. Vinga, com s'anomena, com s'anomenava, perdó, antigament, la Plaça de la Pietat? Plaça Nova, Plaça Rodona, Plaça Vella o Plaça del Mercat? Plaça Vella. Plaça Vella. Molt oh, bé Carla. <ríe> <ríe> Fa gràcies, Maria, perquè fas unes cares com es sí, que. Nah, un altre. Uh, què volen dir les sigles del club ORVIC? Hã? Hmm? Ah, ho hem de respondre ja, així, sí, no hi han o ciacions, hi uh... No ho sé. El es que sí, Atlètic, és molt no, no, no, curiosa perquè tu sí no, coneixes no? ja l'Orbíc, no Jo no puc. No, no, no, no, no, no, no jugador, Jo eh? no, jo ah, no, no, no, no no jugues avui. Jo toc, jo tocuterra i no he oh, jugat en oh perquè. No, no, és molt és recreativa de què? Però lo i lo Oh. organització no, oh. no, no, no pot ser oh. penseu que és de l'any de quin any hem trobat que era del oh. 40 i escaig sí. no obra atlètica és obra Atlético Recreativa vale. Joan, Joan, sabies? Sí, sí, és sí, que sí, jo Joan... havia tocat jugar-hi I, i molt bé, per cert eh? doncs ho deixarem aquí una gran entitat que segurament la tindrem també en aquest programa perquè està fent una gran funció social a l'hora de recollir nanos moltes vegades inclús de, que estan allò massa lliures pel carrer per dir i els estan ensenyant com a persones i com a esportistes acabem ja aquest va de 300 segona edició, contracorrent, com és habitual, Fórmula 1, tot drap, eh? fins al final. Gràcies, Angèlica, gràcies, Sandra, gràcies, Carles, gràcies, Maria. Fins el proper dimarts a tots els els ullants. Ja ho sabeu, al 90.3, Ràdio Vic. Va de 300.